Покірливі і мовчазні, Смажені диким сонцем, Шмагані дощами, Потопаючи в багнюці, У тяжкому повстяному одязі, Який місяцями не висихав від поту і води, Прів, гнив на людях, Так що вже і людське тіло Під ними, мов би, пріло, І сморід над яничарськими ортами Стояв такий тяжкий, Ніби над табунами слонів Або над отарами баранів, Яких гнали слідом за військом Назаріз. Приречені бути отарою, чи були вони ще людьми, чи зоставалися в них, бодай, крихти розуму, доброти, шляхетності. Була тільки сліпа відвага, але, дивлячись на них, можна було сумніватися, що відвага справді людська риса. Смертельно виснажені в боях і в походах, або ж, намучившись за день від безперервної військової муштри, падали після останньої молитви на кілька годин на свої тверді підстилки, мов домашня худоба. Вважалися опорою султана і імперії, а спали, мов бідні ремісники, що не мали куди йти зі своїх нужденних майстернь, ніби кожум'яки, які лягали серед чанів з смердючими заквашеними шкурами, не наче мідники, якими вночі снилося безугавне дзвеніння у вухах. Мов вуличні голярі, що брали всього по одній, акча з чоловіка. Наче упосліджені вірмени, які зночі мали топити підземні печі хамамів і так і не виходили з-під землі на світ Божий. Немов злиденні підмітальники базарів, фераші, які так і спали на своїх мітлах під купами сміття. Світ був безжальний до цих нещасних і не давав їм ніяких надій на визволення й свого стану. Коли їх гнали на війну, вони йшли без опору, бо не мали куди більше йти. Коли інші молилися, їм теж, хоч не хоч, доводилося молитись. Коли хтось обжирався, вони ковтали слиною, і люто скривотали зубами від голоду, думаючи лише про те, щоб вирвати шматок із собі. Вони їдалися до схочу тільки тоді, коли приходили до казанів з пловом після битви, і живим припадала пайка своя і тих, що полягли трупом. Їм до вподоби були зухвальство і гіркий сміх їхнього святого, Бекташа. Як Бекташ вони могли вважати на цім світі своїм тільки з'їдене, та й то ненадовго. Як і в Бекташа, у них завжди бурчало в животах від голоду, бо їли вони тільки після битви, а в час мирний двічі на день. Після ранкової молитви і перед сном. Якось голодний Бекташ зустрів чоловіка, за яким ішли слуги, гарно одягнені, водовані, як не тріснуть, і вигукнув Бекташ. О, Аллах, поглянь на цього чоловіка і візьми з нього приклад, як треба утримувати своїх рабів. Один чоловік сказав Бекташу, коли таке буде далі, світ перевернеться і все стане догори дном. Що ж? засміявся Бекташ, може, дно саме й виявиться кращим. Яничари оберігали царство, але водночас були його найбільшою загрозою, як бочка з Порохом, що може розламати неприступний ворожий мур і так само висадити в повітря свого недбайливого і необережного хазяїна. Це почалося березневого ранку 1525 року, через десять місяців після бучного весілля Хатіджі і Брагіма. За сніданком яничари перевернули свої мідні миски з пловом, до якого не доторкнулися, і стали щосили бити в них ложками. «Казан, калдермак!» – ревіли вони. Буквально «Перевертай казани». Перевернуті казани були ознакою яничарського невдоволення. Згодом цей термін став означати яничарський заколот. Вісім тисяч чоловік, що духу били в мідні миски, і цим страшним звуком сповнилися похмурі яничарські казарми. Простір довкола ад, Мейдану, Султанський палац, топкапи, весь Стамбул. Двірська челядь розбігалася. Капіджію утікали від брам, які мали стерегти. В гаремі одаліски перелякано накривали собі голови подушками, щоб не чути,